sortiré. malgrat que sembli que de fet ningú ens entén mentre quedi algú d'en que hi confiï cegament, de creure si que ens en sortirem Bon dia, puncicans i puncicanes confinadíssims tots És que s'acaba d'aixecar el gat que teníem dormint T'ha sentit i ha dit, ostres, què passa aquí? I ja ha aixecat el cap com dient, què passa aquí? Bueno, benvinguts al tercer, segon, al millor programa de pont Ràdio i al pitjor també, perquè si tu pares a pensar, som l'únic programa que hi ha. Fa un dia de sol espaterrant, segons l'hermitanyo que tenim al balcó i una temperatura d'ambient d'uns 20 graus estables, segons el termostat que tenim a la cuina. El trànsit, variat. Tant pot ser que ja no hi passi ningú, com que comenci una persecució fel·ina en plan fast and furious, però que vosaltres ni us adonareu. Només sentireu algunes ràfegues huracanades, no passar res. Ara estan tranquils. I això és la tercer segona, ja anem una altra visió. Això és el tercer segona, una, una salutació des d'aquí. Els del primer primera, que ara ens veiem tot sovint al balcó. Els del segon primera, que han reformat tot el pis i pel soroll jo diria que estan fent un túnel, que pot ser que fins i tot se'n vagi al bar més proper. I el dia que obrim, igual comprovem que ell no hi és i a la paret només hi ha un pòster agafat amb tres xinxetes, mm, Per no clar, a la peli, bueno, és igual, deixem aquí. Quina peli! I, sí. I un aplaudiment també pels de primer primera, que són els dels serveis de les ambulàncies, i aquests dies m'imagino que no ho tenen fàcil. Vinga, va, presentem els membres de l'equip de tercera segona, ara sí, tercera segona, estiguin in situ o estiguin a distància fent malabars amb les edicions del programa i portant la novetat musical, al Salvi! Bona tarda, bon dia! Bon dia, bona tarda! Mira, es porto una novetat musical avui d'un cantant anglès que diu coses com aquesta. Protegir la vida dels animals està extradament unit en un estil de vida basat en fortes convincions èctiques. Un estil de vida que inclou una dieta sense carn ni cap altre producte derivat d'animals. Oh, podria... Doctaria, entre alguns, però, bueno, doncs pot ser. Doncs avui serà un cantant... Després us l'explico. Val, val, val, val. Molt bé. Qui més tenim amb nosaltres? Doncs també punxant-nos cada dia des de la penombra, al Francesc. Les breus converses que ens apropen els famosos amb el Toni Subirrosa. Bon dia, Toni. Hola, oh, estimats. I la nostra supermoni, la Cris. Bona tarda, Cris. Ei, hey, hola, bones, nenes i nens. I com no, el nostre escriptor de relats breus, el Miquel, el nostre poeta, el Jaume, l'Albert, que ens descobreix l'origen de frases fetes de la nostra llengua, els consells amb el Dani, i anem sumant col·laboradors, cosa que ens entusiasma, perquè això vol dir que a és un poble amb empemta, poble que hi ha gent amb ganes de fer coses. Que si vols participar, vinga va, envia el teu àudio al 651 53 95 72 i ja ho saps que aquí i cap tothom sempre de bon rollo, explicant el que vulguis dedicant a qui et sembli demanant la cançó que més t'agradi i aquí estem, a la tercera segona per compartir-ho amb la resta de puncicans i puncicanes com també podeu enviar una foto de les roses i els dracs que posareu al balcó o les manualitats que us ensenya la Cris cada dia o com ha fet, doncs, per exemple, la següent col·laboradora de la família Tarragona-Viralta Escoltem-la. A la Júlia, endavant! Hola. Aquesta tarda us volia deixar una frase inventada per la família Tarragona Vilalta, perquè ahir vaig fer un mural per donar gràcies als sanitaris i sanitàries. Omplim el cel i els fulls de tots colors per donar gràcies a tots els que fan possible que tot tiri endavant i donar un toc més dolç en aquests moments més crítics. Molt bé, doncs sí, és una frase molt xula, Júlia, ens ha agradat molt. Hem penjat el mural que ha fet al web www.tercersegona.cite I vinga, va, que ja estem tots presentats, així que benvinguts al Tercer Segona, programa número 11. L'esperança dins els ulls per informació municipal que avui no tenim però sí que tenim a la Núria de la farmàcia que tot ja està a tope de feina repartint mascaretes Don i això que es va avisar que la població no anéssim a buscar-les els primers dies que es prioritzés la gent que ha de sortir sí o sí de casa per anar a treballar pel que sigui, en fi doncs agraïm a la Núria que ens hagis fet arribar hagis fet un forat i enviar-nos les següents recomanacions escoltem durant aquest confinament hem rebut vàries consultes sobre com dormir millor. Molta gent ha deixat de dormir bé durant aquest temps que portem tancats a casa, i és que és normal. Estem tot el dia tancats a casa sense parar de donar voltes sobre el mateix. Mirem les notícies i ho veiem tot encara més negre. És per aquesta raó que cal establir una sèrie de rutines i mirar les notícies una vegada al dia. Per exemple, no cal anar tot el dia en pijama. Ens aixequem sempre a la mateixa hora i ens canviem com si anéssim a sortir. Podem fer una mica d'esport per cansar-nos més. Si fem teletraball, doncs seguir sempre el mateix horari i mantenir la higiene diària també és important. És convenient fer sempre el mateix horari per dinar i per sopar i evitar tot el que porti cafeïna. Hem d'intentar anar a dormir cada dia a la mateixa hora. Abans d'anar a dormir, podem practicar activit activitats relaxants. És important fer un sopa lleuger dues hores abans d'anar a dormir i mantenir la temperatura de l'habitació on dormirem entre 19 i 23 graus. És important limitar l'ús de dispositius electrònics abans d'anar a dormir que ja ho vam dir la setmana passada, perquè alteraven la secreció de melatonina i ens podien alterar el son. Si fem migdia i ens costa dormir a la nit, hem d'evitar la migdiada. És important dormir sense llum i també és molt important evitar el sedentarisme. Per això, si fem una mica d'esport en el dia, ens ajuda a cansar-nos més. Si fent totes aquestes coses no n'hi ha prou, tranquils perquè sempre hi ha ajudes naturals, com per exemple fer-se una infusió abans d'anar a dormir, o hi ha pastilles així més naturals. Esperem que us serveixi. Moltes gràcies, Núria. He de confessar que ho estem fent fatal, eh? almenys per part meva. Però bueno, procurarem seguir els teus consells. Com que diumenge vam tenir un petit contratemps amb la resposta que ens va enviar l'alcalde, que a l'hora d'editar doncs, va quedar una mica tallada, d'entrada demanem disculpes i la tornem a emetre perquè quedi ben entesa. D'acord? La pregunta era... Com va durar l'oferiment dels grups de l'oposició de fer un front comú entre tots els regidors per treballar pel poble i sense cobrar cap retribució? I li vam traslladar i la tornem a traslladar ara a la pregunta de com valora l'oferiment dels grups de l'oposició per fer un front comú. Miri, això d'oferir-se a gestionar una crisi un mes després d'haver de, començat, un cop la gestió sanitària ha estat tot un èxit, a les residències s'ha actuat amb molta, de, amb molta rapidesa, i tots els professionals han tingut els seus EPIs, no diré des del, des del, des del moment zero, però molt, molt aviat. Ha sigut, bueno, han fet una, una, una gestió molt, molt intensa de, de, la, de la residència. També s'ha iniciat la gestió de la crisi social, amb una gran participació de la, de la ciutadania, i fruit d'això estem arribant a, a molts domicilis que tenen problemes. Bé, oferir-se a gestionar un mes després, un mes després, quan pràcticament ens... Trucàvem cada dia, teníem una reunió de crisi pràcticament cada dia i ben veien, s'està veient la evolució de la, la, la crisi diàriament. Després d'haver abandonat aquesta, aquest comitè de crisi, per, bueno, no sé, tot això un mes després, miri, al final, eh, per ajudar, només cal dir-ho, Només cal que digui, escolta, jo, jo vull ajudar. Vostès mateixos fan aquest programa de ràdio, ens van, ens van dir, escolta, voldríem fer un programa de ràdio per distreure la gent de Pons, per informar la gent de Pons i tal. Escolta, vostès no han hagut de fer ni cap instància, no han hagut d'entrar de ni cap paper a l'Ajuntament, no han hagut de fer ni cap, ni cap escrit al diari, no han hagut de fer res. Ens han trucat, ens han dit que volíem fer això, nosaltres li endavant, treballem i a treballar, i a fer coses. Cap problema. I, I bé, el resultat és aquest, és un programa distret, que ens acompanya un rato i que ens informe a, a tots els puncicans de, de tot això. No? Com tampoc no, no han hagut de fer cap, cap instància ni res, la gent que ens han volgut fer mascaretes, ni, ni la gent que porten el dinar i el sopar cada dia a casa seva, no ens han hagut de dir res. I aquesta gent estan ajudant, estan ajudant i molt, i ens en, estan fent una feina molt, molt important. Clar, oferir-se després d'un mes. Naltres, el Front Comú, està clar que l'han fet. L'han fet amb tot el poble de Pons per tirar aquesta, aquesta crisi endavant. I, I que tot això, no és... Tot això és, no és més que una, una maniobra per intentar desgastar el govern en un moment tan, tan delicat com és aquest. Bueno, esperem que ara estigui amès correctament. I tenim moltes ganes de sentir la primera dedicatòria. Estigues molt atent o molt atenta, perquè potser va per tu. Malgrat no puguis celebrar-ho com tu voldries, et desitgem moltes felicitats en un dia tan especial com avui. Setze. Felicitats, Lídia! Angel, with the your hand Point my direction Giving me affection i must all won't you give me a chance center of attention won't you ask me, any you don't me like a question how would it like be like even if it might be something you would Tots doncs hem sentit no shame 5 uh, seconds of summer per molts anys, Lia. Saben que el que digues un que treballava en una empresa un dia se que el jefe li diu oiga, me permite que me lo siente durante dos horas? Diu el jefe, diu, para qué? Diu, es que voy a ser padre. Diu, hombre, diu se hombre, marxa i ser tranquilo. El tio se'n va i al cabo de dos horas vuelve i li diu al jefe, diu, que com ha ido, que ha sido niño o niña. Diu, a ver, és que us hem d'esperar nueve meses, ¿sabes? Vinga, Sumi, agafeu paper, llapis i apunteu. 6, 51, 53, 95, 72. I per què? Doncs perquè comencem al concurs. <totipen -se> Pots guanyar 20 euros, gentilesa de l'Ajuntament, per gastar doncs, en qualsevol establiment un cop acabi el confinament. Mira, mm -hmm. ha hi tot. Molt bé. Establiment quan acabi el confinament. Establiment de Pons, eh? Com que heu rebut, mm, hem rebut, d'aja, moltes respostes de les pel·lis, però cap ni una va encertar les 5 pel·is hem pensat que la millor manera que podem fer és... Mm, és que ven posar massa difícil, creiem. Vos diu. Jo crec que sí. I a més a més hem deixar poc temps per poder sentir la banda sonora. Així que hobs oh, que no, clar, només nosaltres sabíem quines eren, nosaltres no. Així que us sembla sí, si les tornem a posar una miqueta. Una, piqueta, eh? una no miqueta, una miqueta, val? Sentim la primera Així no. Sí, no estan per ordre, eh. O sigui quedat atents. Si us en falta una, doncs apunteu-la. Deixem una mica més. Aquesta és la primera. Què? Suficient? Bé, bueno, aquesta és una. Aquesta és la que no ho ha encertat ningú. Les altres, hi ha hagut gent que ens ha encertat i ha hagut gent que no. Les tornem a posar? Però aquesta que hem posat ara no l'havia encertat ningú. som -hi. La deixem així, eh? La segona. Jo crec que sí yeah. eh? Tercera Aquestes sí que les havien encertat O sigui que Ja vale, està <laughs> Aquesta l'havíeu encertat O sigui que no en posaré més Aquesta següent també l'ha encertat algú, And poca that. gent eh? I no l'execute Every motherfucking last yep, eh? yep. Vale? I aquesta altra És superfàcil Només posaré un re, una pinzellada jo crec que és suficient, eh? és super obvi De totes maneres, està el programa penjat a la web sí. web I podeu mirar allà i repassar I parar, i posar, i parar, i posar <ríe> I dir, ostres, aquesta sí que em sona molt em sona molt. Programes... La primera és la més difícil A veure si va. Ara us hem deixat una estoneta més de sentir-la eh? Vinga, va, va I... Anem al joc d'avui El joc d'avui es tracta del següent eh, és tres... Sí, tres preguntetes Que us farem sobre ponts i heu d'enviar un whats al 651-53-95-72 i posar resposta 1, 2 i 3 en el mateix whats la primera pregunta diu quin dia, mes i any va sortir el primer portaveu? Ben ja ho teniu eh? la segona com es deia la persona que va portar durant molts anys la farmaciola acompanyant els equips de futbol de Pons? Ho sabeu, eh? Tercera. Recordeu com es deia el bar restaurant que hi havia antigament on ara hi ha la gestoria del BlaI? Aquestes són les tres preguntes. Avui no es podeu queixar, eh? que les preguntes són molt fàcils. Envieu un whats al 651-53-95-72 i si l'encerteu entreu directe al sorteig de dissabte per guanyar els 20 euros per gastar en establiments de Pons Molt bé, ara volem escoltar algun higienic consent a càrrec del ara com ara Saragossà el Dani Bon dia, bona tarda Hola, bon dia, bona tarda a tothom ja fa més d'un mes que estem tancats a casa, amb la possibilitat només de sortir a comprar o a passejar breument amb la nostra mascota. Per sort o per desgràcia, aquí jo no hi entraré. La beta sembla que es comença a aixecar a poc a poc, permetent la reincorporació laboral progressiva per sectors. Així doncs, avui us parlaré de certes precaucions que, segons els experts, hem de tenir en compte envers la feina. Primerament, en quant als desplaçaments, només utilitzarem els vehicles en cas que sigui necessari, com per exemple per carregar material haurem d'evitar el transport de persones en la mesura de lo possible. Per posar-vos un exemple, si treballem de manobra i la feina que hem de fer és a ponts mateix, intentarem desplaçar-nos a peu, fins a l'obra al almenys, deixant que sigui només un dels treballadors qui porti el vehicle amb el material. Amb el cas de que hagin de desplaçar-nos a fora del poble o en altres situacions en les que pot ser imprescindible aquesta condició, com pot ser una emergència en la que hem de traslladar algú a l'hospital, ens situarem dins del vehicle de manera alternada, ocupant una fila sencera cada passatger. Així doncs, en un vehicle de 5 places, tindrem el conductor al seu lloc i l'acompanyant darrere del seient del copilot, quedant tots els demés seients buits, o lliures. En vehicles més grans, el tercer passatger aniria assegut a la tercera fila de seients i al mateix costat que el conductor, i així successivament. Cal recalcar que la llei ens permet estar asseguts al costat dins d'un altre passatger, en situacions on aquest és un nen petit que necessiti estar acompanyat o una persona amb discapacitats. Dins del vehicle portarem la mascareta i els guants i també evitarem el contacte amb altres passatgers. Ja un cop a la feina, donarem especial importància a aquesta paraula que està tan de moda avui en dia, l'EPI. Aquest no és més que l'equip de protecció individual que utilitzem dia a dia, com poden ser els protectors auditius o el calçat de seguretat però aquest cop hi afegirem el destinat a la protecció de la propagació del virus, és a dir, mascareta, guants i, en cas necessari, ulleres o pantalla i trager antipartícules, sempre depenent del grau de contacte que puguem tenir amb els infectats. En acabar la feina, i sempre que es pugui, desinfectarem bé el material utilitzat, ja sigui part de l'epi o no, com per exemple, ens canviarem la roba, tot i que hàgim estat treballant de conductors de taxi i no hàgim tingut contacte directe amb ningú. Finalment, i no per això menys important, recordeu revisar periòdicament el vostre EPI, comprovant que estigui en bon estat i reemplaçant-lo en cas necessari. I fins aquí l'higiene i consell d'avui. Gràcies a tots per escoltar i fer les coses bé. Salutacions des de Mañolàndia i recordeu que junts guanyarem aquesta base, així que gràcies per quedar-te a casa. Gràcies, Dani. Com sempre, ho tindrem en compte. I seguim amb un missatge del monitor de lleure Llull Collell, que no hi ha més illes perquè no existeixen. Lleure Llull Collell, monitor de lleure Llull Collell. Això no, Això li dius amb un castellà i li esplota el cap. Vinga, som-hi, perfil confinat. Hola, nenes i nens supermegaconfinetes. Em dic Llull Collell, un nom que si el dius malament dues vegades seguits et converteixes en caca i tres jutges del Suprem. Que sabeu què és d'una fill de Purnyacubidaire? No, no! Doncs escolteu, us ensenya una cançó on us explico. Som-hi! És una caumanoide, no fa peta funcional. Fill de púrnia, cuvidaire, de sentit comú a normal. Una bèstia insolidària que apodreix la pau veïnal. Fill de púrnia, de poc cervell i cor fecal. Posant per davant el lleure la salut de pobra gent. Va a segones residències saltant-se al confinament fill de púrnia, cubi d'aire, si puc no alliberar lluny, passa cap a dins de casa, ulti, ulti, com us de puny ja està, oi és bonica doncs eh? cantem les fill de púrnies cubi d'aires que veieu i no defalliu no defalliu, no, coll llull, collell, no defalliu i sense aturar-nos, perquè les vostres càpsules de veu són el que més ens agrada, escoltem a la Marta, endavant Avui us deixo un, unes quantes frases populars que, bé, bueno, són per reflexionar. Si t'ho pots imaginar, existeix. Tindràs raó tant si penses que n'ets capaç com si no ho fas. Tot i que la vida és d'allò més fàcil, insistim a complicar-la. Si penses en petit no passarà res gran procura fer com si cada nou dia fos una vida evita mirar el rellotge i fes com ell no paris d'avançar finalment els anys de vida no són rellevants sinó que allò més important és la vida dels anys la vida es pot viure de dues maneres diferents la primera com si no hi hagués res que fos miraculós, la segona, com si totes les coses ho fossin. El cap s'encarrega de pensar i el cor sap. Moltes gràcies, Marta. I ara una dedicatòria que em fa especial il·lusió, la del Ramon Món, pels seus amics i col·legues. Hola, sóc el Món des de Barcelona, i voldria enviar una abrazada ben forta i molts patons a tots els meus amics, els coneixuts que tinc a Pons, que bueno, que està al pobla on ja estiu hajat jo des de ca era patit i bueno, que l'etic molt de molt de cariño, molt d'afecta, molts bons records. Pues aquests dies que estic més confinat me me venan, no, més records de de, tendresa, de de de moments macos, no? I també és quan més valoro el caliu que ens donen els amics, la família, la natura també, no? que ara està en plena explosió. Bé, bueno, eh, també voldria aprofitar per saludar i donar-li un pató ben gran a la meva padrina, el Miquel i a la Carmen. Felicitar-vos a vosaltres pel programa perquè està molt, molt bé, m'encanta, m'agrada molt. I bueno, per, per tots voldria dedicar la cançó Santa Alegria de la Troba Cunfu. Patons abraçades i fins aviat companys i família. Patons. Doncs patons i abraçades, Ramon, de part del Ramon per tots els punts ficans. Santa Alegria de Troba Cunfu. Decideixo ser feliç, obro el pit a l'imprevist, ja vull veure el que no he vist, abandono el cantó trist. Decideixo ser feliç, i per pàtria vull amics, per bandera roba estesa, que dirà a qui avui visc. Decideixo ser feliç, i per fi veig l'enemic, la por i dins de mi, i el neguit que fa el patir. Decideixo ser feliç, i ha altres or més granes, allò que visc ja! Yeah. la panxa del bou on no hi neve ni plou i enganxa el vol el que canta el flow. M'arrossega l'aquí i l'ara, ja no sento la desgana, trobo la rumba en la sardana. Decideixo pillar el gruf, abandono el canto brusc, deixo que entri la melodia, que siguin un la nit i el dia. Decideixo ser feliç i per estil destilo Esprit del que he vist Ja anem La cintura, diu més d'un bote, m'empelaga. Bueno, ahir vam tenir una sessió d'estiraments amb el David, terapeuta esportiu Pons i K, avui ens envia un altre, breu, un altre breu missatge important sobre la nostra salut. Endavant. Bones a tots i a totes, sóc el David Requena, nutricionista i terapeuta esportiu d'aquí de Pons. Degut a la pandèmia, a molts ens ha tocat quedar-nos a casa, el qual ens ha generat moltes hores mortes. Per això, és important, tot i la situació, entendre el que ens està passant i normalitzar tant les emocions pròpies com les dels que ens envolten. La soledat és un sentiment que es dispara, especialment pels que estan aïllats mentre dura la quarantena. La clau és acceptar aquesta soledat i saber-la ocupar. Creant una rutina pensant en que això és transitori i ser nosaltres els que marquem el ritme. D'altra banda, és essencial tenir uns horaris establerts de descans, fixes, per tal de no alterar el nostre biorritme. Descansar bé, a part de creant sensació de benestar i relaxació, també enforteix el nostre sistema immunològic, millora la nostra capacitat de concentració i estimula la capacitat cognitiva. Molta salut a tots. Gràcies, David. Molta salut també. Ens arriben moltes recomanacions de llibres i volem compartir-les amb els puncicans i les puncicanes. Vam proposar que ens enviéssiu la lectura de la primera pàgina d'un llibre que us hagi agradat, que tingueu a casa i ja n'hem escoltat alguns quants i avui tenim a l'Albert a veure què ens llegeix. Jasper, Alexander i un servidor érem socis. Jo anomenava la nostra associació el Tercer Miraculós per la senzilla raó que feien miracles. El primer... Per descomptat, va consistir a obtenir tots tres el títol de doctor després de l'examen oral del Col·legi de Metges on es va tocar per examinador el professor Magnthus, excel·lentíssim i honorable senyor que havia destrossat el sistema nerviós de 32 candidats. La veritat és que també nosaltres havíem sofert una violenta crisi. Jasper va arribar als 40 graus de febre. Alexander va haver-nos obligat a inyectar se una dosis de morfina per poder dormir i jo em vaig desmaiar en un lavabo del Sud London Hospital. A tots aquells que van conèixer l'excellentíssim i honorable professor Mackinston, no serà necessari dir-los que sortir-ne bé de l'examen oral equivalia a ser un veritable geni. I heus aquí que tres genis lívids Ullerosos i febrils celebraven el seu ressonant triomf abatut sobre el llit d'una disqueta a pensió dormint com a troncs. Ja teníem professió, ens faltava lloc on exercir, diners per trobar el lloc, temps per reunir els diners i paciència per preocupar-nos el temps. En aquests se'ns va presentar una oportunitat barata i no cal dir dolenta. La vam aprofitar i prou. Ep. Aquesta era la primera pàgina. Hem sentit que passaves pàgina, Albert. T'hem aturat aquí. Doncs, si us ha agradat aquesta primera pàgina, el llibre que ens ha llegit l'Albert és... Sempre en capella, de Lluïsa Forrellat. Val? I si el que voleu fer és fer com ell, enviar-nos a la lectura de la primera pàgina, al 651-5395-72. Sí. Doncs sí, tenim amb nosaltres el nostre estimadíssim Toni Sobirrosa. Bona tarda, Toni. Bona tarda, estimats estimades. Com Bona, estem? Hola, Toni. Com anem? Com va, Flor? Què tal? Com... Eh, eh, aquí, no fa dia tampoc per sortir avui, eh? No, avui tampoc, eh? No? Avui ens quedarem no. a casa, què et sembla? Eh, que plou per aquí dalt o què? Bueno, sí, pot ser. Pot ser, pot ser que plou alguna cosa, clar. Sí. Ah, sí, ah clar, que els meus a la persiana no podeu engegar-la. No, no, no, eh. si fa plou, fa no. tots els números de què plou. Sí, no? Sí, jo crec sí, que sí. sí. Bueno, Ré, bueno, jo s'ho ha assabentat, no? Tu de la canalla que podrà sortir i tal, eh? Sí, Ré, que però... sortits l'hora no culi, tornen. Sí, bueno. si serà. Ara, no ho han canviat Digues, Xènia... Per franges d'edat. Per franges d'edat, ara, que no sé si ho han canviat, però això de que els menors de 6 anys sortint de 12 dos que és l'hora que dinen ells, bueno, molts parts sí, han no? queixat. És una mica, no sé, el que va fer no tindrà el feig. No. no? sé. Igual ho han canviat ja, eh, no ho sé. O això, deu ser francès. Ho volien, ho volien canviar i això. Bueno. Sí, i vèstitos. Va, ja m'he. I, I heu vist... Heu vist que... Que no ¿qué? Em una cosa, és que clar, és això, que, que miro soc un home jo, jo ser, de premsa que sural al Marlasca i tots aquests de l'uniforme amb les xapes, amb sí. pit i tal. Sí. Pues bueno, van a xiar, però que si a veure què diuen de de, de no i tal. Estàs enganxat, digues Sí, sí, sí. És com un colebró. Tantes xapes don surten perquè no sé que, que, que Home, no s'alesen pues no s'alesen falti tengui te recordes que falti no sé, que no sé com, era, com que comé dos tois al exacte això això claro ho jo diue la meniena del soldao sí, sí, que sí, estimat xi sí. ja sabeu no di que soldao di que soldao no no no t'escolto t'escolto és es que estimes for con la tapia això sí certo delay no, no avui no. avui no no, però vull dir no. No. Por eso que debo pasar. No, yo sé no sabeu, crec... no que va, va, fallar el sistema informàtic de repartiment sí. gratuït de màscares, de de de de de de de de de de de de de que de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Por, por territorios por, por por por municipios y tal. O sea, sí. ahora sí que entendemos, sí. ahora sí que ente, el virus entiende de territorio, nada. Ahora, ahora sí. Claro, es que no es lo mateix, confina una ciudad como Madrid, bueno, un una zona urbana claro. como Madrid, que no sé, con en ah, sea con poco de son habitantes, no confina, confina el gos, si no hay para ningún gos. Sí. Pues, claro, es vos no potre confina'l, tu confina'l sí, i, que... i els bars tancats i tal sí. el que no el saben, que és la primera necessitat els bars, sobretot eh, el pots clar. que no saben, això és el que primer s'ha de desconfinar l'altre ja ala. vindrà clar, però, és, els bars... és que, és que és això, l'Esport Nacional de, de Molts Pontsicats quin és? el bar anar a la terrasseta del bar sí. barra, sí, però... eh? allà aguantar la barra i, I fer aixecament, de, aixecament ja de barra fixa i Ai, sí, això, ja el manteneu i llavors sí. com ho faries? per torns? al bar? No. Sí, sí. Tots de cop. Sí, sí, de de Parabats. Sí, sí. De de de a de vuit a de vuit a no, que vaigo que vaigo, a no, de de de Ah, no, és sí. que no poden a treballar. Bé, bueno, sí. però pues que s'estiu no es al bar. Llavors, Exacte. al migdia, que vinguin les mares que venen de l'escola... No, és que venien de l'escola. Bé, bueno, és igual, que deixen, les, deixen els nens allà al passeig i que vaguen a fer el cafè i tal. O sigui, i que fent. al final ens trobarem tots al bar, vaja. Bueno, aquí, el claro. problema, aquí el problema pot ser que depèn de qui entri... Mm? Igual no surt. Això pot passar, ni algun, eh? Bé, bueno, s'han donat casos, s'han donat, donat casos. S'han donat casos que encara sí. no sortit, eh? Hi ha casos sí, sí, de gent no, no. que es va sí, quedar jo, al bar confinada. i... Confinada Sí, Van dic. tancar el bar i allí estava i es va quedar allà confinat M'ho crec, que eh? M'ho sí, sí. crec, et podries estar on, eh? No, Xavier si Rosa, no Tranquils, no, no, tranquils no, no. Però tots a casa, no? Sí, jo vale, foc a doncs casa clar, sí, Així sí, no em una de les cases que tinc, sí, sí <laughs> Sí, estimats Bueno, bueno m'han ha, trucat que diu que la web, de, la web de Calcartes està col·lapsada davant els llibres eh? Oh, clar, oh. vas donar sí, noms, sí. vas donar noms Sí, sí, eh? sí. Ah, m'han passat informe que diu que hi ha un altre títol nou sí. de de Sant Jordi, que és, és en castellà Diu que és el mentirós fidalgo d'un Pe, pedrí Que no fa tot És <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> es que no m'entén la lletra <ríe> Don Pedrote de la Sanxa, diu Don Pedrote de baixant El mentirós fidalgo d'un pedró de la Sanxa Que és el que va ell amb el seu escuder, que és el... el del Papa... és el Pablo. Sí. Resulta que, bueno, que... Sí. el Don Pedrote de, de la Sánchez, Nanta. un tio Ai. molt, molt d'estat, sí. i l'altre és molt idealista. Ja sí. és la versió al revés del Quixot, no? Clar. I resulta que, clar, que el que era molt idealista, que era el, el, el Pablo, molt eixí molt un tio molt de poble i molt, molt d'esquerra i tal, resulta que s'ha tornat, me, vamos, s'ha tornat està tornant de... ja. com un ordre de retes tu? Yep, no ja res meus perellos, no eh? no, no, I ara, no, no. bueno, el... I el partit ara es diu, eh, diuen que bueno, estan tan així que el partit es diu, "En com ho fotem." En com ho fotem. Sí, sí. així va la cosa. Bueno, no. És això que ja us sabeu, que proteste. que m'aprete. La prostetat. Ah, sí, sí, eh? A veure si et fas una revisió, eh? Sí, hauria d'anar, el que passa, clar amb això del tema aquest, doncs, m'han cancel·lat m'han cancel·lat la, la visita, m'han dit clar, fins a l'octubre. Eh? I cada dia és així, eh? Sí, va. Bueno, well, no. no, no. ah, res. res, no, en aquest país. No, no. No regem. Bueno, va. Bé, estibats. Fins demà, ens veiem. Ens veiem. veiem per telèfon. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Sí, Penja. Ja penjat, ja? Este noi, no sé. No, no, ja et dic jo que aquest durarà. Bueno, a veure, una curiositat que ens porta l'Albert amb una de la següent frase, eh, frase feta catalana. L'escoltem? Hola a tots. Bé, quantes vegades no us haurà algú donat la llauna. Donar la llauna! Hi ha diverses versions sobre la procedència de la frase, una de les quals es refereix a la, a la incomoditat d'haver de suportar el soroll que fan alguns estis de percussió, com ara els escallots, per exemple, que antigament s'utilitzaven en els segons casaments de víduos o vídues, o entre nubis d'edat ja avançada. Aquests costums, però, eren més propis d'alguns punts d'Espanya, les nomenades cencerrades, que no pas de Catalunya. També podria ser que la frase aparegués simultàniament amb la manufactura de recipients de llauna durant la baixa edat mitjana, encara que la seva popularitat no va arribar fins als segles XVII i XVIII de la mà d'una incipient societat més o menys industrialitzada. Els utensilis així fabricats estaven destinats bàsicament a la cuina, encara que també s'utilitzaven per fer quant més soroll possible amb les protestes en contra dels mandataris de l'època, talment com avui es fa amb les cassolades. Per altra banda, els soldats acostumaven a portar escrites les seves reivindicacions destinades als seus superiors en un rotllo de documents dins un tub de llauna. D'aquí vindria, doncs, donar la llauna, ja que els destinataris no deixava de ser un tema molest. Bé, i ja està, ja ho sabeu, doncs, perquè quan es diu que algú us dona la llauna, doncs ja sabreu el per què és això. I fins a aquí la petita explicació d'avui. Vinga, fins demà! Moltes gràcies, Albert. Us ve de gust escoltar un dels microcontes del Miquel? Sí. Som-hi? Som Just a la sortida del túnel, a la falda d'una muntanya, una roca enmig dels raïls havia provocat el descarrilament. La locomotora, totalment volcada fora de les vies, encara mostrava el moviment giratori ja inútil de les rodes. Els vagons de passatgers que formaven la resta del comboi havien tingut la mateixa sort que la màquina del tren. Amuntagats al costat de la via no es podia saber ni quants n'hi havia. L'accident havia tingut un espectador, el mateix que l'havia provocat. No era el primer i no seria l'últim, malgrat les amenaces de la seva mare de castigar-lo si continuava jugant d'aquella manera amb la maqueta del tren elèctric. No. ens quedem a casa! I entrem al màgic món de la Cris on cada dia ens fa crear una cosa diferent. Si algun dia veieu que descuidat algun pas i voleu tornar a sentir com es feia aquella manualitat tan xula, podeu anar al web tercersegona.site i a l'apartat àudios tenim tots els programes penjats. O sigui que si els vols reescoltar, pots aturar, engegar, tantes vegades com necessitis. Ei, envieu-nos també fotos de les vostres manualitats, eh? Al WhatsApp. 651-53-95-72 que les posarem a l'apartat Pons som i Cris? Quan vulguis. Bon dia, nans i nanes, petits i grans! Vinga, va! Què us va agradar, això de la pregunta? Escoltem, com s'ho fa la mare erissó per no fer mal als seus petits amb les seves punxes? Ah, quan te cries ligar amb les punxes... B, es defensa molt bé amb les seves pròpies punxes o C, només els toca amb la panxa, que és molt suau? Què era? La resposta era la C. Per no fer mal amb les punxes als seus petits, la mare només els toca amb la panxa, que és molt suau i mai no els gira l'esquena. Pel que fa als petits herissons, no es podrien defensar perquè neixen despullats Neixen sense punxes Molt bé! Ho sabíeu, tot això? Hi ha coses que no se saben i s'han d'aprendre molt del regne animal, eh que sí? Vinga, va! Doncs per avui he pensat de fer un drac Un drac molt fàcil Com que ja no ens queden gaire recursos Reciclem tot lo que tinguem Què us sembla? Si tenim eres, n'agafem una d'aquestes grans de 12 que el farem un drac amb eres. venga va, que ens falte unes oeres de 12 pintura verda, vermella o negra cartolina, folis, vermells si no en tenim ja els pintarem tisores, pega líquida i per pintar ens falta la bata venga corre a buscar-la venga doncs ja quan estem ben col·locades amb la bata agafem la pintura verda i pintem tota l'oera verda per dalt i per baix per dintre no cal, eh? gastarem pintura per no res després, si hi ha algun trosset de logo dels ous ho traiem, que es quedi tota l'oera base sí? i la pintem molt bé un cop pintada la deixem aixugar ara agafem la cartolina i dibuixem-les una serra, com si fos una serra a lo llarg, la mida de llarg de la oera sí? ja l'hem midit, ara tallem en forma de serra perquè li farem la cresta del drac de color vermell ho retallem si no tenim cartolina vermella o foli vermell ho pintem Sí, ho deixem aixugar ara amb aquesta oera li farem uns ulls agafem uns trossets de paper en blanc i tallem dos rodonetes li fem les ninetes en negre i les enganxem a la part del davant de la oera a les dos on ficarien els ous ¿vale? ho fiquem al revés la part dels ous que ens quedaria així botirut a la part de dalt i l'opla a baix molt bé ara al davant de les dues on hi haurien els ous hi fiquem uns ulls i una mica més avall i fem dos ratlletes que seria el nas sí? ara la cresta que hem fet la ficarem a dalt on quedarien entre ou i ou sí? veieu que es quede com una línia? doncs allà ho fiquem enganxat molt bé, ja tenim la base del drac ara que li falte la llengua i la cua venga, agafem un tros de cartolina i li fem una tira llarga sí, serà la nostra cua i pot acabar amb punxa aquesta tira la pintem en verd i si voleu la punxeta de baix de la cua la pintem en vermell i ara li enganxem a la part del darrere si al davant teníem els ulls, a la part del darrere, entre mig oera, de la oera, veieu que hi ha la ranura per on s'obriria, doncs pues allà ho enganxem. I a la part del davant, que ens hi falta? Una llengua ben llarga que tregui foc. Doncs pues amb una cartolina podem dibuixar com una zigazaga o com si una ve baixa. Sí? i la pintem vermella Què ho sembla? Ara, entre mig de la ranura per on s'obriria la part del devant a sota els ulls i al naset li fiquem I ja tenim el nostre drac! Què us sembla? Amb una oera que xula que he quedat, eh? Venga, us animo a fer-ho que és molt fàcil i per avui una endevinalla venga. a veure què us sembla Mirat per l'indret, és un vegetal. Mirat, al revés, sóc un mineral. Què sóc? Repetit això. Mirat per l'indret, és un vegetal. Mirat, al revés, sóc un mineral. Què sóc? Vinga, va! Que vagi molt bé. Fins demà. Fins demà, Cris. Què serà, què serà? Mm, no demà no sé, el sabrem. No sé. Anem sabrem. Demà ho sabrem. Seguim. I ara no ens perdéssim pas les paraules amb valor que ens expliquen cada dia els mestres de l'Escola de Pons. Escoltem-les atentament, que són molt interessants i a més segur que, segur que coneixeu de qui o quina és la veu. O bueno, potser no. Escoltem? Escoltem la primera paraula. El diàleg és un intercanvi d'informació i opinions que uneix les persones que hi participen. En conversar, si escoltem amb atenció abans d'intervenir, les paraules s'omplen de significat. Quan el diàleg és ric, els temes sorgeixen de les nostres inquietuds i, algunes vegades, en desperten d'altres. Quin tipus de diàleg és el que més ens enriqueix? El que, sorge, el que sorgeix de l'interès per comprendre la persona amb qui parlem i, a la vegada, per conèixer-la millor. No es tracta de saber qui té la raó, es tracta d'entendre per què l'altra persona creu que la té. I així, gràcies a aquests diàlegs, ens anem submergint en la intimitat. Diàleg, molt bé. I qui és? Qui és? Qui m'ho diu? No ho sento gens. A veure qui és? Ara! El Pasqual! Molt bé, el Pasqual de 5è. Voleu escoltar la segona paraula amb valor? L'escoltem? A veure qui és. Dolçó. Ser dolç és tractar els altres amb delicadesa i afecte. Això inclou no alçar la veu ni emprar paraules grolleres o gestos violents. A l'actuar amb dolçó la nostra presència és per a l'altra persona tan agradable com una suau brisa. On la podem trobar? En un sisplau, en un somriure, en una carícia, en qualsevol comportament que et faci sentir bé. És la medicina més barata i desitjable. Una paraula dolça, un gest amable, solen ser suficient per a reconfortar-nos. La dolçó envelleix a qui la practica. Els seus actes irradien harmonia. A més, contagia qui la rep. Si són dolços amb nosaltres, nosaltres també ho som. Que netegin una ferida amb suavitat és un gest dolç de cura. Dolçó. I la mestra? Qui és la mestra? Molt bé, queda presta que l'heu encertat. La Rosa! Demà escoltarem dues noves paraules i amb les mestres no us oposaré. Fàcil, a veure si els encerteu. Doncs bé, com havia dit al principi, avui us portaré aquest cantant. A veure. Jo esparé de l'Stephen Patrick Morrissey, nascut a Manchester, Anglaterra, cantant i compositor que utilitza com a nom artístic el seu cognom, és a dir, Morrissey. No ja més. No més. Morrissey és, així, és ell. Doncs va ser el líder, si recordeu, de la banda de The Smiths. En una edició del 2000 del 2100, no, del 2006 eh, pel Saló Cultural de la BBC va ser votat com a segon més gran icona cultural del reine britànic Viu mm. Déu-n'hi-do sí. doncs Ha generat controvèrsia des del seu principi a la seva carrera musical i les seves opinions franques recolzant els vegetarians i els drets dels animals criticant la realitat i els polítics destacats i defensant una visió particular de la identitat nacional anglesa. Se sap que en els seus concerts i actuacions totes les parades de menjar eh, pel voltant d'allà on està tocant ell només han de ser i vendre productes vegetarians o vegans. Sí. Rest de producte animal. Bien. Si no, no toca aquell concert. No, no. Mira, n'hi ha que en guisquí al, al camerino, si sí, sí. no, no toca. Vols, ell, mira. ell demana això. Ell demana això. El, Ho trobo perfecte. Exacte. I a més, la tardor del 2017 es va pronunciar a favor del dret d'autodeterminació de Catalunya meus. Doncs bé, ens presenta aquest disc anomenat, que va, perdona, que va sortir el 20 de març d'aquest any sí. i que es diu I am not a dog on a chain que ve dir algo cosa com no sóc un gos amb cadena o algo similar. Sí, sí. Doncs bé, 11 cançons que no et deixaran indiferent amb la seva característica veu i us deixo aquí amb aquest tema que porte com a nom el mateix nom que el disc I am not a dog on a chain això és Morrissey sí. a dog on a chain I use my own brain I can turn the conversation off I'm too clever to be robbed I am not a dog What a dog. cantat, sentir les vostres veus i més que ens sentirem demà. Si no heu sortit avui, no, tranquils, sortirà, sortireu, d'acord? Vale? Ens acometem des del tercer segona, tots els membres de l'equip, espero no deixar-me ningú que al final serem més a dins que a fora, hauràs. Sort que cadascú és a casa seva, eh? perquè no m'imagino tot l'equip del menjador aquí casa. Vinga va, fins demà, el Salvi Adéu, fins demà El Francesc, el Subi, la Cris, el Dani, el Miquel El Jaume, l'Albert, la família de Tarragona El Quim Vila, el, el, el, tots els mestres I tothom que han participat El Món, el David, l'Albert La Mar i la Lia Acaba de passar molt feliç aniversari Molt bon any si voleu tornar a sentir aquest programa o qualsevol dels altres, tercera-segona.cite i al guat, 651-53-95-72 i ja no deixo res més. Una abraçada. Fins demà, no oblideu, renteu-vos les mans. Dies de confinament. De patrons i patrones. Si a Sant Jordi invocava l'altre dia perquè vingués a lluitar contra el drac, poc em podia imaginar el cric crac que en la divina cort provocaria. Perquè el cas és que la ciutadania d'aquest país disposa en un sol pac de patró i patrona. Així el sotrac de la moreneta d'Albadia no sospitava que els del santoral discutissin entre ells com polítics en la seva carrera electoral. Hom demanava protecció com cal per acabar amb aquests dies tan crítics. Però uns volen bots. i els altres llegir el missal.